31. fejezet Mrs. Slipinkot negyedikes 4. Billy Alexander volt az egyetlen, aki utálta a nyári szünetet. Amennyire tudta, ő volt a világon az egyetlen, aki jobban szerette a sulit a lókásnál. Egyszer beszélt az érzéseiről egy idősebb gyereknek, aki az emelet másik végén lakott, egy fehér gyerpőcnek, de a válaszreakció meggyőzte arról, hogy legjobb, ha az efféle gondolatokat megtartja magának. A soliban mindig akadt valami ennivaló, vannak gyerekek, akikkel játszani lehet, meg van légkondicionálás is, ami felszállítja az izzadságot. Millék lakása viszont kész volt az épület szélárnyékos oldalán. Ha a mamája, aki állandóan dolgozott, éppen otthon tartózkodott, bevásárolt ugyan ezt azt, sőt, néha még főzött is neki valami meleget. Ám Billy többnyire arra kényszerült, vagy a vagy a spájzban kotorászom maradék után. Ezen a reggelen főzött magának egy kis makaroni tengerire. Jobb lett volna paradicsomos öntettel, vagy esetleg vajjal, de hát be kellett érni anélkül. A legnehezebben azonban az egyedüllétet létet viselt el. A tíz éves Billinél a házban minden gyerek idősebb volt minimum hat évvel, és ő volt köztük az egyetlen, aki nem narkózott. A környéken élő népek halára rémisztették. A verekedések és minden mindennaposak voltak. Billy nem emlékezett olyan hétvégére, amikor ne jött volna ki néhány rendőr, meg mentőautó. Billy két éve laktak a Vista Plains lakóterepen. Ez alatt az idő alatt a srácot kétszer majdnem lelőtték, ötször megverték, a nála lévő pénztől rendre meghoztották, és egyszer még a hátsó tűzlépsőn is lelögték. Ez utóbbi eset után mentő vitte a kórházba, ahol hat öltéssel kellett összevarni a homlokát. Nyolc hónap telt el azóta, és a mamája már el is felejtette, mi az a forratás a homlokán. Billy tudta, hogy nagy szívás az ő élete, és számított rá, hogy a többiekhez hasonlóan, előbb-utóbb ő is alulmarad, de addig is abban a hitben ringatta magát, hogy ezt ő sorsa azért, majd máshogy alakul. Ha tényleg megtanulja mindazt az ökölséget, amit a suliban nyomatnak, és ha távol tartja magát a környékbeli huligánoktól, akkor talán, persze csak talán, ő más lehet. Sikerült ez már más veketéknek is. Colin Pavölnek sikerült. Colin Pavöl volt az ő ideálja. Szóval a nyarat valahogy ki kellett bírnia. Ott voltak neki a könyvei, meg a tévéje, és nem halt éppen éhen sem és ami a legfontosabb, ott volt neki barni a legjobb barátja, egy arancszűrű retvérnek, meg egy, még a fene se tudja minek keveréke, akit az egyik folyosón talált, amint a kutya éppen érte után kotorázott egy felborult szemetes kukában. Szerelem volt ez első látásra mindkettejük részéről, és már közel három hónapja elválaszthatatlanok voltak. Billy nagy érdeklődéssel tapasztalta, hogy még azok is, akik amúgy nem tisztelik a gyerekeket, bizonyos távolságot tartanak tőle, ha a nagy kutyájával mutatkozik. Billy épp a szemetet vitte le, ez volt az a házi munka, amit mindennél jobban utált. A házpincéje sötét volt nyilkos és büdös, ahová halléktalanok jártak aludni, lövöldözni, sőt olykor meghalni. Ő maga soha semmi különösképpen ijesztőt nem látott odalent, hallani azonban hallott egysmást. Mint mindig, most is hagyta Barnit előre menni, hogy elhihassza a megpúgó sötét alakokat. Az állat kötelességtudvon lekocogott, aztán lent megpihent és visszapillantott gazdájára. A kutya arcára kiülő, várakozás terén nézés megnevettette Billit. Nem jöttél még rá, hogy csali vagy, igaz, fiú? Mondta Billy, ahogy lekászálódott a lépcsőken. A heves falcsóvállás kibillentette Barni hátsó felét az egyensúlyából, így a kutya mulatságos kis saszéval tudta csak elkerülni, hogy átú helyében felne boruljon. Billy nem fecérelte az idejét, felcsapta a bádakúk a feterét, és nagy lendülettel belevágta a három teli szemeteságot, melyek eredeti rendeltetések szerint bevásárló zacskók voltak. Már épp megfordult volna, hogy felmenjen a lépcsőn, amikor valmin ezt hallott. A sarokban lévő karton megmozdultak, partni is hallotta. A kutyának megmerevedett a lába, leeresztette a fejét, és hátán felállt a szőrt, mint a sündisznó tüskéjé. Az átászhorogantás, mely a torkából tört elő, olyan furcsa volt, amihez fogható Billy még sose hallott. -ke -ke ki van ott? jártott Billy a kazán melletti árnyékba. Barni zavartnak tűnt. Nem tudta támadjon-e, vagy inkább hátra maradt a gaztáját vételmezze. Akárki vagy, jobb, ha előjössz, mielőtt a kutyám széttépne. Nyomar tegessége ellenére Billy hangjában olyas valakinek a szilárd meggyőződése csengett, aki nem a levegőbe beszél. Először csak egy, aztán két, majd egyszerre három kardan és szemetesség zuhant a földre a sarokban lévő halomból. A lelső tobazak, mint a hég mögül előbukkanó banán tették láthatóvá azt a halálra rémült fehér fiút, aki lassan talkrált, és mag elé nyújtotta kezeit, hogy kivéthesse barni fenyegető mozdulatait. Billy látta a reggeli híradót, és öt másodperc alatt összerakta magában a dolgot. Te vagy néthen, ugye? kérdezte. Néten bólintott, és nagyot nyert szemétlenem le a haragos fenevadról. Én nem bántok senkit, mondta óvatosan. Mit keresel itt? A kutya. Tényleg megölted azokat a fickókat? Néten kétségbe esettem, megzászta a fejét, és közben egy pillanatra sem tévesztette szem elől a vicsorgó kutyát. Nem. Nem öltem meg őket, Petszó. Nem tudom, mi folyik körülöttem, de nem én voltam az. Akkor mit csinálsz itt? Néten megint nyert egyet, és előrelépett, mire barni felemelte a fejét. A zaruk. A nyomomban vannak. Milli a fiú arcát hűrkészte. Én is úgy hallottam, mondta. Nem tudnád a kutyát? Billy pár pillanatig havazott, aztán lehajolt, és megvokart a barni fülét, Kussat, barni. hallgassuk meg, mit tud felhozni a srác a védelmében. Honnan tudod, ki vagyok? Kérdezte néten. Billy bőr a vihakás. A kuskám, te jó mészarban vagy még hozzá nyakik. Mindenki tudja, ki vagy. Tegnap az éjszaka hullámhasszán is veled volt tele. Abban a műsorban már az elnök is szerepelt. Meg ugye Charles Manson, a sorozat gyilkos. Mint mondtak volna? Billy vállat mond. A fél világ azt hiszi, hogy gyilkos vagy, a másik fele meg azt, hogy nemzeti hős. Nem vagyok hős, rázta a fejét néten, de gyilkos sem vagyok. Billy most első ízben hosszan nézet nézett nétennel. Billynek felnőtt tekintete volt, ezt néten jól látta. Olyan emberé, akinek már bőven kiutott mindenből, de főleg az élet árnyoldalát ismerte meg. Ma -e még hittem volna neked, apuskám, de azok a tegnapi zsaruk nem éppen szívrohamtól kerültek a másfélra. Ezt mivel magyarázod? Senkit sem öltem meg. Fakad ki nyíltem, s nem is figyelt a többes számra. Egy sorul meg azt a zsarut, aztán megpróbált engem is megölni. Pár perc alatt elő is adta a történetet. Úgy tűnt Billy igaznak fogadja el. Akkor kiölte meg a második sarut. érdeklődött Billy a történet végeztében. Miféle második sarut? Kérdezte Nathan rosszat sejtve. Billy elmondta. Nathan levegő után kapkodott, és lassan a földre ereszkedett. Egyik kezével beletult síros hajába. A szentségit, hát azt hiszik, hogy mindezt én tettem. Billy bólintott? Igen. És azt mondják, hogy a föld alól is, de előkerítenek. Aztán elnevette magát. Mintha a vircsilliai pasas megöléséért csak úgy elengedtek volna. Ő tényleg megölted, nem? Igen. De csak amikor ő is meg akar ölni engem. Billy hirtelen skeptikus vált. Na és hogy van az, hogy téged mindenki ki akar nyírni? Nélten a magas lögte a kezét. Ha én azt tudnám? De ami még ennél is rosszabb, hogy nem akar mindenki kinyírni, csak a zsarok. Kit húztál fel? Gőzem sincs, de az biztos, hogy valakit nagyon alaposan. Újabb hosszú csend következett. És most mihez kezdesz? Kérdezte végül Billy. Miért nem pillantást vetett a fiúra, mielőtt felelt volna? Nem tudom. És mond csak, te mihez kezdesz? Na. Hát én ugyan nem hívom ki a zsarukat, ha erre célzol. Az a helyzet, hogy a szemét disznaiból már így is túl sok koricál errefelé. Néten hosszan gondolkodott, mielőtt feltette a következő kérdését. Erre tűzhetnék már a nálatok? Billy azonnal válaszolt, mintha már számított volna a kérdésre. Persze, miért ne? mondta. Nincs ugyan sok kajám, de van egy tévém, meg van néhány játékom. Néten arca megrándult. Hát a tévézés nem túl nagy móka nekem mostanában. Billy újra elnevette magát, nem csodálom. Mennyi lehet az idő? Kérdezte néten. Billy válaszolt. Nem tudom pontosan, kb. 4-9 volt, amikor lejöttem. Miért? Csak nincs randevúd. Miért elmosolyodott és megrázta a fejét? Nem, de majd tízkor telefonálnom kell.